културно-историческото наследство не е фон. Той е памет вградена в Камък. Отиваме сега във Варна, град, който още в края на 19 и началото на 20 век гледа уверено към Европа, чрез своята архитектура и където изложбата архитектурното наследство на Варна, събрав едно с градите идеите на архитекти, оформили европейския облик на града. Архитект Несторов, Дабков, Никола Лазаров. Информационният повод са и конкретни дати. На 15 е рождението на архитект Несторов, на 21-и рождението на архитект Дапков. Казвам добър ден на Мария Иванова. Добър ден на вас и на слушателите. Мария, кажете ни, защо вашия проект вече се казва архитектурното наследство на Варна, а не само на Таляна, както опомним, че се наричаха тези изложби, които традиционно правите с пленери и художници, които рисуват сгради. А, да, първите три години а, от развитието на проекта бързам да уточня, че той винаги се е случвал с финансовата подкрепа на Фонд Култура на Община Варна и Дарители а, също традиционните ни партньори са Средно училище а, за хуманитарни науки и изкуства Камера на архитектите Варна и Съюза на архитектите Варна а, да. Първите три години от развитието на проекта а, бяха посветени и фокусът ни беше върху архитектурата ценности в творческия квартал на Варна Таляна. След това започнахме постепенно да разширяваме териториалния обхват и в съседни райони, тъй като слава Богу, Варна е много богата на архитектурни образци. Сега любопитен детайл е, че самата жълта сграда, в която се случва изложбата, е проектирана, доколкото знам, от архитект Найсторов, нали така? Т точно така, да, да. Не е случайно а, сме избрали ти... това място. Съседната е а, сградата, където е било проектанското бюро на архитект Дапков. Как това променя начина по който се възприема експозицията, защото архитектурата е среда на практика. Това не е една отделна заграда, заета сама по себе си. Да, да, тя е история, тя е разказ за личностите, които са м, построили, проектирали и обитавали тези сгради. Ами, вълнуващо е аз така в комуникацията си пряката с посетители на изложбата, а, когато те забелязваха, че едната от нарисуваните сгради е точно тази, в която са те в момента и така реагираха с приятна изненада. И разбира се, аз в всички тези случаи и уточнявах, че и съседната сграда е свързана с, с личност на архитект, на когото е посветена изложбата Дапко-Дапков. Според мен... Точно такива малки инициативи някакси помагат да започнат варенци да свързват конкретните сгради с а, личността на съответния архитект, което е една от целите на седмото издание на проекта. Изложбата е структурирана в четири сектора. Какво отличава всеки от архитектите? Архитект Несторов, архитект Дапков, архитект Никола Лазаров като почерки идеи съвсем накратко? Да, да добавя и още един варнески архитект, той е строителен и инженер, но е проектирал и много красиви сецесионни сгради и това е инженер Йосиф Хаджи Стоянов. Първия сектор е посветен на архитект Никола Лазаров, тъй като първо да кажа, че на всички тези архитекти сме посветили миналогодишния пленер през 25-та година, тъй като се навършваха годишнини от техните рождения. Като трима от тях са варненски, това архитекти живели във Варна, Несторов, Дабков и Хаджи Стоянов и един софийски архитект, който въпреки, че Никола Лазаров е живял по-голяма част от времето си в София, той има принос с няколко значими сгради и за а, европейската културна идентичност на Варна. Да, Първият сектор а, е на архитект Никола Лазаров, а, като най-така старши. Счествахме да, 155 години от неговото рождение миналата година. А, той е завършил Висшето училище по архитектура в Париж а, с стипендия княжеска, Uh, съответно това се отразява и на почерка му като архитект. За неговото творчество е характерно, че има пишна фасадна декорация, най-често с множество изящни детайли, аристократизъм. Uh, той е известен и е с това, че uh, е първия българин архитект, който е отворил свое частно проектанско бюро в България, в София. Това се случва далечната 1896 97 година. И е също е бил и първия архитект който е бил депутат в Народното събрание пионер е в доста така направления може да се каже негови сгради са драматичният театър във Варна е по негов проект също а, економическия университет Третия етаж на економическия университет е дело на Дапков в последствие, но първоначалния на одобрени проект е на Никола Лазаров. Има и жилищно-търговски сгради прекрасни по главната пешеходна улица във Варна, княз Борис Първи, например но да премина към другите архитекти, за да не стигне времето, може би. А, архитект Несторов а, а, идва със семейството си във Варна от Лозенградско след освобождението. Заедно с Дабков завършват а, мъжката държавна гимназия Фердинанд I. Това става в 1893 година. И заедно с архитект, да, бъдещия архитект Дабков заминават за Мюнхен да учат архитектура. А, тъй като тогава в България не се е преподавала във Висшето училище, училище архитектура все още. А, след завръщането си и двамата работят известно време в Техническата служба на общината. Архитект Несторов е бил нещо като главен архитект до 1912 година. Разбира се и двамата имат и частни архитектурни практики, като тази на архитект Дабков започва през 1906 година, тогава той открива си бюро във Варна. Като отлики между двамата, това, което бих могла да кажа е, че архитектът на нас Несторо всякаш предпочита повече изразните средства на сецесиона и на необарока в творчеството си докато архитект Дабков твори в много разнообразни стилове и е следял така, с голям интерес тенденциите в Европа. Не е спрял да ги следи след завършването на университета. Съответно, има негови сгради в неоготика, необарок, разбира се, и еклектични фасади има, но той твори също и в арт деко, и в междувоенен модернизъм. Тоест, това определено може да се нарече и сериозно европеизиране на град Варна в началото на 20 век. Последен, Кратък въпрос от мен, а, как тази линия във времето на а, тази традиция, български архитекти, които учат при най-добрите в Европа, променя разговора за периферия и център в културата? Имате ли отговор? Кратък. Според мен е а, изключително важно за, за нас като българи, като варненци в частност, да осъзнаем за това, че а, след възраждането и след освобождението, а, още през възраждането и след освобождението, а, българите са се стремели да се учат към най-високите културни постижения към този момент. Uh, и тук се сещам още нещо uh, интересно от биографията на архитект Лазаров. Неговата дипломна работа е била посветена на църквата в Ривския манастир. Тоест, той отишъл във Франция с самочувствие като uh, представител на, на един народ, който е имал достижения още в векове назад в миналото. Точно по отношение да. на архитектурата. Благодаря ви, Мария Иванова, разказ за изложбата Архитектурното наследство на Варна, която ни напомня, че европейската принадлежност не започва с членство, а, формално, административно, а с идеи, смелост и най-важното – образование.